Book 2สี่สิบเก้าสี่สก้ิลาสปอร์สปอร์คุณออกกาลังกายไหมป Pra ติสปอร์ปฏิบติสปอร์ ดิฉันต้องออกกาลังกายด่าต้องฝึกมือกด่าต้องฝึกดิฉันเป็นสมาชิกของสปอร์ตคลับมีรลเดปรร์กลนคัเดราเล่นฟุตบอลจุกัมฟุตบอล รุกมฟุตบอลบางครั้งเราก็ว่ายน้ำกตัวดอเตอโนตมกตัอเตอนตหรือเราขี่จักรยานเรานีิมบัมกับิสเกเาเานี่ยไปบิมบัมกับิิตมีสนามแข่งฟุตบอลในเมืองของเรา În orașul nostru există un stadion de fotbal. În orașul nostru există un stadion de fotbal. แล้วก็มีสระว่ายน้ำกับซาวนาด้วย e x i s t ă și o piscină cu s a u n ă e x i s t ă și o piscină cu s a u n ă และมีสนามกอล์ Și există un teren de golf. Și există un teren de golf. TV mi-a raiu. Ce este la televizor? Ce este la televizor? Cam lang mi-a k carent fotbal in t o n i Tot mai t r a n s m i t un m e c i de fotbal. Tot mai t r a n s m i t un m e c i de fotbal. Team german carent cap team e n g l i t i u Echipa germană joacă î m p o t r i v a celei e n g l e z e ș t i Echipa germană joacă î m p o t r i v a celei e n g l e z e ș t i Crai c â m p l a m Cine c â ș t i g ă Cine câștiga? De șansă nu știu. Nu am habar. Nu am habar. Țării se mărginesc. Momentan este egal. Momentan este egal. Putasi ma da Belgia. r b i t r u l este din Belgia. Arbitrul este din Belgia. Toti cam lang i n l u p t o a Acum se executa o l o v i t u r ă de la 11 metri. Acum se execută o lovitură de la 11 metri. c a u p r a t u l e u n â n toasun. Gol. 1 la 0. Gol. 1 la 0.